1000 katika makala kuhusu mauaji ya wakazi wakata ya Bora Nyange, wilaya Karagwe mkoani Kagera. Kupitia makala hii, utasikiliza walio mauaji ya watu, wengine wakielezea walivyonusurika kufa baada ya kupigwa risasi. Mwandaji na msimulizi ni mimi Tumaini Anatori. hapa ni mpakani mwa Tanzania na Rwanda katika kata ya Bweranyange wilani Karagwe mkoani Kagera magujuwa watu yanadaiwa kutekelezwa katika vijiji vya kata hii wakati kukiwa na azimio la juu ya haki za binadamu kupitia mkutano mkuu wa mataifa juu ya haki za binadamu tamko la tarehe 10 Desemba msingi wa haki katika kifungu cha kwanza kinasema hapa nukuu. Watu wote wamezaliwa huru wakiwa na hadhi na haki sawa wamejaliwa akili na dhamiri na kupaswa kutendeana kwa roho ya kidugu mwisho Uki ukaji wa kunukuu ukiukaji wa haki ya kuishi ni jambo la kawaida eneo hili wakanitishia wakanipiga Sesila ya kwanza nikaanguka majini kwa sababu wange na nyawani andasha kwa kifua chimepasuka simulizi zenye kuvuta hisiana simanzi zinazotokana na mawaji na ulemavu walionao watu baada ya kupigwa risasi za moto ni mambo yaliyofichika kwa zaidi ya miaka 40 hawa ya Hizi ni sauti za majirani na wana familia nyumbani kwa marehemu ni Balemba katika kijiji cha Chamchuzi. Wamesimama mbele ya kaburi alilozikwa marehemu. Wanaikumbuka tarehe 17 Machi mwaka 2014 siku ulipogundulika mwili wa marehemu huyo katika mto Kagera ukiwa umeharibika baada ya kuuawa kwa risasi kisha kutupwa mtoni. Um, mm. yani, na na zi, Shuhuda wa wa haya ni mke wake na marehemu Bigo Delva Mwenye kovu ambaye katika mkasa huo anadai kupigwa risasi mgongoni iliyotokea kifuani licha mama huyu kuponea chupu chupu. Risasi hizo anasema kuwa hazikumuacha hai mtoto wake aliyekuwa amembeba mgongoni na hivyo kupoteza mme na mtoto kwa siku moja. Pawani Rwanda wakati Rwanda nikiwa na mme wangu wana. na mtoto Tulikutana na watu wanaofahamika kama kuru cool Defense waliyototeka kwanza walimua mme wangu mimi nikakimbia huku wakinirushia risasi ambazo zilimuua mwanangu niliekuwa nimembeba mgongoni niliogelea hadi ufukweni nikiwa nimembeba mtoto wangu nikidhani ni hai kumbe tayari alikuwa amefariki kutokana na risasi tuliokolewa asubuhi na wasamalia wema ambao walinipeleka katika hospitali ya Chibungo nchini Rwanda nikapatiwa matibabu yaliyogaramiwa na serikali ya Rwanda na baada ya kupona nilisafirishwa hadi Tanzania mara Agosti 16, 2013, ni siku asiyoweza kuisahau bwana Dominic Benjamini. makovu ya risasi katika kidore chake cha mkono wa kushoto na kifuani, huya tumia hutumia kuelezea kilichomkuta siku hiyo. Nilipofika mto wa Kagera, nikaona boti ya wanyarwanda wakanikimbiza wakanipiga marisasi nikakimbia nikarudondoka kwenye tingatinga wakandera kunipiga marisasi marisasi nikasikia kifua chimesasuka nilikaa kama daika kumi, nikajiangalia nikakuta ameshani piga risasi nikasikia nguvu ninazo nikaanza kwenda kwenye tingatinga kwa mguu nilipofika mbele waka, wakanifuata nikajificha kujificha wakanitafuta waka, waka, waka nikakosa wakarudi nikarara hapo Asubuhi yake ya 12 nikaanza safari. Nipo nikaita watu, wakaja, wakanitoa, akanifikisha nje nguvu zikaisha. Lipoishia, bakaniweka kwenye besikeri, wakanifikisha kwenye mwaro wanyekizinga. nyakizinga. Mwenyezi Mungu akaninusua. Marhaba. Mambo. nani? ya Agustini. Safari ni hadi nyumbani kwa Bwana Agustini Ngambe Simulizi yake ni sawa na methali isemayo, penye wengi hapa haribiki neno. Anaanza kwa kueleza namna alivyonusurika kuuawa kabla hajakombolewa na serikali ya Tanzania kutoka mikononi mwa viongozi wa serikali ya Rwanda. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 7. Nilitoka hapa kwenda Mto Kagera cha chakishayu. Nilipofika njiani nikakutana na askari wa Rwanda. Walikuwa wa wanne kwenye boti wakanitishia wakanipiga sasa la kwanza bahati nzuri kanusurika alikunishika nikaanguka majini ikaugerea askari mmoja akanikamata nikapanda kwenye boti lao nikafungwa miguu na mikono nikalarazwa kifudi walipofika kwenye ziwa lao la Ihema wakajadiliana kwamba tumuue mkubwa wao wakasema tumuua serikali ya Tanzania itatusumbune nikapandishwa kwenye hoteli ya Kagera ambapo nilipata surba kubwa nilipigwa Fimbo hisivu za kawaida kwenda Kabarondo nikaweko gerezani, mchezi azuri baya humfikia. Maneno haya ya wahenga yanafananishwa na hali halisi ya mauaji katani Mwenye Mwenyekiti wa kijiji cha Kijumbura, Evan Gatasa Yustanje, anaanza kuelezea jiografia ya kijiji chake na namna fursa ya kupakana na nchi ya Rwanda zinavyowangamiza watu wake. Kichangu kinapakana na Rwanda kupitia ziwa Mjunju wafanya biashara wanaoenda kuvua wanaouao kwenye mto Kagera wakisafirisha bidhaa kwenda nchi jirani kama biashara wanaenda kule kuwinda wanyama kwenye national parka, kutokana na hali halisi ya umaskini wengine wanaenda hata kujulia ndugu zao hali lakini wanapokoa kwenye mto Kagera wakisafiri Wanapigwa risasi na walinzi wa mapori. aliyekufa hivyo majuzi anaitwa Edimundi Chiragaire, Muwilson, Nchimbi, wengine ni Teobadi, Daudi na mwingine ni Josia Sustenesse. Wote hao wamekufa kule miriawa Kimimilia walipatikana mara moja. Mdharaumuiba mguu watatende kwa mujibu wa viongozi wa Karagwe. Mauaji yamekuwa yakiendelea kwa awamu tofauti. Idadi inazidi kuongezeka. Mkuu wa Wilaya Karagwe Godflame Heluka anasema kuwa licha ya kupoteza Watanzania wengi, serikali yake imemkomboa mtanzania mmoja aliyekuwa ametekwa nchini Rwanda. Tumepoteza baadhi ya Watanzania ambao wanakuwa anaenda kuvua huko hatimaye kupotelea huko. Hii inatokana na kwamba wezetu wa jirani hapa wakiona Watanzania wanavua ama kwenye mto Kagera ama kwenye maziwa ziwa Ngoma Hawa kwenye ziwa hili la karibu wa basi wakiwakuta huko baadara ya kuwakamata kama wamefanya uhalifu lakini ama huwaua ama kuwateka na kuondoka nao tunalo tukio lililotokea alikamatwa mtanzania mmoja nilipopata taarifa nikaja na kamati ya ulinzi na usalama nikaitisha wanakijiji wote Tukafanya harambee na hatimaye Tukawasiliana na wezetu wa jirani tukampata mtanzania huyo. Kwa hiyo na aidha tumepewa taarifa kwamba wapo wengi sio huyo tu. Diwani wakati ya ya nyange, Fidel Belebe anasema kwamba kutoboresha mazingira ya uvuvi katika eneo la Tanzania ni sababu kubwa inayochochea mauaji hayo. Kweli watu wetu wengi wameuawa. huwa wanapendaga kuvua samaki. Lakini pia na tatizo hili linasababishwa vijiji vya chamchuzi Mburuka ukanda wa kwetu sana sana ni Tingatinga. Tinga. Yani hatuna maziwa ya kuvua samaki. Kwa mujibu wa kaimu wa afisa mtendaji kata ya Bwera Nyange Godwin Mbekia, Watanzania zaidi ya hamsini wameuawa wa tangu miaka ya sabini, hali inayochangia ongezeko la wajane na yatima katika kata yake. Vifo vya Watanzania wanaouawa wakiwa katika shughuli za uvuvi katika ziwa Ihema na mto Kagera lilianza tangu miaka 1972 na limekuwa likiongezeka mwaka hadi mwaka na kufikia maka ni jumla ya wakazi au Tanzania 56 ambao uwawa na kuacha jumla ya wajane 49 katika kijiji cha Mchuzi jumla ya wa Tanzania waliouawa ni 36 na kijiji cha Mguruka ni wa Tanzania 20 vifo vya watanzania hawa si tu kwamba vimeacha simanzi bali pia mzigo mkubwa kwa wajane bi Janet Wilson Dolika Teubadi na Udesiozia wanahangaika kwa tunza watoto yatima. Mume wangu alitoka na Nindiizi, Rwanda, yani huko akamua. Sasa sasa kaniachewa watoto wadogo 6. Wawili wanneniwa nasoma shule, wangine watatu bado. Alifariki mwezi wa 11 tarehe 4, 2000. watu watano akampiga sasi wengine wakakimbia yeye akafari toba ndiye mwangu aliyefariki amefariki mwaka 2013 mwezi wa 7 tarehe 20 alikuwa ameondoka na wenzake sita wawili wakafa wanne wakabaki wakati hadi report kwamba mwako amefariki kwa stress na mimi nikakubali tukaanza msiba mpaka na wale usijamuona miaka mingi imepita mwangu alifariki mwezi wa 10 tarehe 12 mwaka 2015 alikuwa anafanya biashara ya kuvua samaki aliondoka kwenda kutafuta kama wanombe wengine baadaye nikaempata taarifa kwamba ameoa pamoja na wengine. ni guampa, na, nifiki, na kwenye <a -tunezio> mtu kufika yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. <mikishika> na Ni sauti za wavuvi katika Mwaro wa Lukombe ambao wengi wa Watanzania wanaouawa kupita njia hiyo Edward Anatori na Sebastian Inzalabahi ni wavuvi katika mwalohu huu wa Rukombe ulioko katika kijiji cha Muguruka kwa niaba ya wavuvi wenzao wanapaza sauti kwa serikali ya Tanzania ili iwaepushe na vifo kwa kuboresha miundo mbinu ya uvuvi katani Bweranyange miundo mbinu ndio inakosa mtungwi maboya ndio hatuna tunakosa uboreshaji alafu bado ziwe letu ifinyo ngawaje Wavuvi wanajitahidi kutumia nyenzo walizonazo kuleta kipato lakini bado ziwa lenyewe yenyewe limekanda tunaomba serikali kwenye ziwa letu hili dogo ili waweze kutupanulia hili ziwa ili tusiendelee kwenda kule kwenye ziwa Rwanda wakitufanyia hivyo basi tu ili tatizo hili tena kuna siku labda serikali iliwahi kuleta vifaa hivyo au kutoa elimu yoyote kuhusiana na uvuvi? Hapana. Haijatoa. Hmm. Labda serikali naweza ikatufanya utaratibu kuangalia kwamba wanaweza wakafanya mbinu gani ili kuweza kupanua hili ziwa tulililonalo Saudi watu waweze kuvua. <todiculti> kwa mujibu wa tamko la mkutano mkuu wa umoja wa mataifa juu ya haki za binadamu lililotolewa tarehe kumi Desemba 1948 na kanuni za azimio la ulimwengu la haki za binadamu zinazohimiza kuwa watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki ni sawa, wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapasa watendane kindugu. Mtu yeyote asikamatwe, asifungiwe au kuhamishwa kutoka nchi yake bila sheria kufuatwa. Sheria zinavunjwa nani mwenye jukumu la kuzuia makosa haya? Mwanasheria kutoka shirika la muhola mkoa Kagera adabati kwamba anaweka wazi kosa lorota la jinai kwa mfano la kuua ambao wana mamlaka ya kushtaki ni jamhuri Mwana ya serikali wao wanajukumu jukumu la kuhakikisha usalama wa raia wao. Je, utaratibu wa kesi za mauaji baina ya nchi mbili zinafanyika vipi? Kwa yamba anafafanua zaidi sheria za mahusiano kimataifa. Kuna adhabu imetolewa Tanzania kwa mtu aliyefanya kosa au labda ni mtu wa nchi nyingine. Kuna utaratibu kusaini kwa maana ya yani kwamba hukumu ikitoka Tanzania kama nyie Tanzania mmesaini mkataba na ile nchi nyingine kigeni mmesaini mkataba ule, ule wa kusaidiana katika utekelezaji wa hukumu ambazo zinatolewa na mahakama basi ina maana mtu anaweza kuhukumiwa hapa kwa kuangalia sheria ya Tanzania inasemaje kama inarandana na na huko sehemu nyingine ile ambapo huyo raia alikuwa ametokea basi ina maana akaja hapa akapewa adhabu lakini kaenda kutekelezewa kwenye nchi yake usipoziba ufa utajenga ukuta nini kifanyike ilikuepusha mgogoro zaidi unaoweza kujitokeza kutokana na, na mauaji haya? Mwenyekiti wa kijiji cha Mguruka, Bwana Julius Ruihura, ana shauri cha kufanya. Mazingira ya kwao yanavuta watu wetu kwenda kule. Kwa hiyo ombi kwa serikali kwamba sasa ili watu kwenda kule ni kuweka mazingira mazuri kwa sio kiangalia upande wetu wa Tanzania. Kuna tinga. tinga. Kwa hiyo serikali kifanya utafiti ili tingatinga zikawepo tinga zikaondolewa watu wacha kule kitako kwa kwa wanatanzania kitako tumememezeka Mkuu wa Wilaya Karagwe Godfrey Muheruka pamoja na hatua nyingine za kuepusha mauaji ya watanzania huko Rwanda anashauri kuwa namna nzuri zaidi ya kuondokana na mauaji hayo ni watanzania kuzingatia taratibu za kwenda nje ya nchi ikiwemo kuhakikisha wanakuwa na vibali maalum Wezetu maziwa yao wameyafanya kama reserve Kwa hiyo mtanzania unapoonekana kule ni mharibifu na kwa sababu yamefanywa kama reserve maana ni kwamba yana samaki wengi kuliko samaki wa kwetu. Kwa hiyo wengi wanaenda kuzivua kule bila vibali. Sasa wazetu wakiwakuta kule hakuna negotiation ni kuwaua tu. Waweze kuachana na shughuli hizi ambazo ni hatari kwa maisha ya watazao. Wahenga walisema kuwa, hakuna refu lisilokuwa na ncha. Kufikia hapa sina la zaidi. Katika makala hii iliyomulika namna gani maisha ya watu yanavyokatizwa licha kuwepo sheria, matamko na mikataba ya kitaifa na kimataifa kuhusu haki ya kuishi ambapo maisha ya Watanzania zaidi ya hamsini yamekatizwa huku hatua za kisheria zikiwakimia. Mwandaaji na msimulizi wa makala hii naitwa Tumaini Anatori. Ni kutakie kila la heri katika kujenga mahusiano mema ya kirafiki na kuheshimu utu. Yeah. <laughs>